Привітався з кожним за руку. «Ви, поляк?» – запитав Курич, потискаючи йому долоню. «Мій батько, поляк» – була відповідь. «Українсько-польсько-чеський мікс маю у крові». Дуже приємно. Богдан останнім озвався той, що приїхав на кілька хвилин, але охоче погодився залишитися довше. «Навзайм», – відповів кумба. Ірині здалося, що вони вже знайомі. Щонайперше, чоловіки рушили вибирати вино в закапелок позаду комори, в кімнатку без вікна, найхолоднішу частину будинку. Господар пишався цією винною шафою, з широкими поличками та доброю вентиляцією. Кожна пляшка лежала там в окремій ночвичці, як новонароджені. У везах пологового будинку. Така асоціація чоловікам на думку не спадала, але вони погодилися з коментарем Галі, яка заглянула туди через плече господаря. Справді, лежать гарнюні, неначе чекають, щоб їх узяли в руки. У коморі було затісно, вона ледве вмістила юрму чоловіків. Самого Курича, замовника Богдана, Яна Кумпу, Віктора, він цього разу приїхав разом з Галею, коня, дебелішого за всіх, він визирав споза спин упершись в водвірок. Надійшов ще й чорнявий Макс, його все цікавило в цьому термітнику. Хлопцеві припало до душі, як господар назвав свою оселю. А тоді приплентався слідком і Кузьма, проліз по-під ногами, роззирнувся, чи не тут часом сховалася сестра, і побіг шукати Соньку далі. Весь чоловічий гурт тулився перед винним закапелком у стриманому захваті від побаченого. Курич піднесено розводився, проте що в ідеалі це мало бути окреме приміщення. Вино не любить сторонніх запахів. Якщо тримати пляшки в коморі, де капуста з огірками, то воно буде відгонити городиною, а згодом матиме і певний присмак. Хіба що серед яблук можна зберігати, вони не зашкодять. А температуру, яку підтримуєш... Кінь крутив у руках запорошену пляшку, залишав на ній блискучі відбитки. «Тут ідеальна температура – тринадцять градусів у зимку і улітку Цю чи цю беремо?» «Я пас!» – кінь поклав пляшку на місце. «Самі вибирайте, я лише теоретик цієї справи. Свою цистерну вже випив». «А я спробую», – погодився Віктор, хоч йому після інсульту заборонили пити. «Вино можна», – запевняв він. «Узяли біле і червоне, щоб скуштувати і те, і те, яблучне і виноградне». Жінки зазвичай їм зубрівки накривали на стіл разом. Магда розставляла тарілки з холодцем, «Неперевершеним», – запевняла холодцем, – він у них з Аллою вдвох виходить кращим, ніж тоді, коли вона готувала його одна. Алла була втішена тим, що їй вдався і горіховий пляцок за новим рецептом. А з картоплею Магди вона часто готувала печену фірмову картоплю. Ніколи неприємних сюрпризів не ставало. Проста надійна страва, яка не підведе. Усі заходилися сідати до столу, в крісла, що склали авторський набір від майстра Курича. Кожне з них було чимось особливо, чимось не схоже на сусідні. Курич іноді називав свій комплект гарнітуром генеральші Попової. Він любив Ільфа і Петрова та їхні 12 стільців. За одним столом того вечора опинилися... Саме 12 персон – Магда і Ігор Куричі, Луїза і Кінь, Галя з Віктором, Ірина з Яном Кумпою, Сонька-старша із своїм Максом, Богдан, що працює з Луїзою, та помічниця Алла. Дві тарілки вже лежали в мийці. Діти поїли і зникли в нетрях будинку, побігли бавитися зі своїм кошеням. Алла раз у раз схоплювалася, щось забирала зі столу, щось приносила, не звертаючи увагу на магдане «Алло, сиди!» «Яке там сиди, коли стільки людей за столом?» Говорили про брехню і правду. Хтось зачепив цю тему і пішло-поїхало. Луїза пригадала, як свого часу приховувала від мами її невтішний діагноз. Це була брехня заради порятунку, яка, на жаль, так нікому й не допомогла. Кінь розповів, як його одного разу перевіряли на детекторі брехні, бо він жартома заклався з приятелем, що зможе надурити поліграф. «І що, надурив?» – спитала Луїза. Яка нічого не знала про цей випадок, висновок був неоднозначний. Отож, на думку коня, людина завжди може надурити техніку, бо вигадливіша за будь-який детектор брехні. А правда не одна, зайшов у розмову Віктор. Правд завжди кілька, в кожного своя. Ні. не погодилася Галя. Правда завжди одна, але кожен про неї судить зі свого боку, як у притчі про сліпців і слона. Один тримається за хвіст, другий – за ногу, третій – за хобот. Для кожного слон – це щось інше, і кожен говорить правду. Детектор правди. Ось що тепер на часі. Докинув своє слово і курич».